Я писать не буду. Як то діду не поможе? Дуже ви наївні. У судах перед законом нині всі ми рівні. Діду перся. Так закони ж непогані всюди. Тільки ними часто крутять нехороші люди. Той виходить по-старому. Що закон як дишло, Куди його повернули, на те воно й вийшло. На всіх не настачиш. Підсудному суддя строгий задає питання що ви можете додати в своє оправдання? А той каже, що ж я можу іще вам додати, як у мене все забрали ваші адвокати? Страховка. Поясніть, суддя говорить, ясно і зрозуміло, як це так у вас до цурки все майно згоріло. Потерпілий, щоб у суду викликати довір'я, став описувати докладно все своє подвір'я. З того боку, де ви зараз «Посадили свідка. Був будинок дерев'яний, а за ним повідка. Там на місці адвоката саж стояв свинячий, а на місці прокурора був рундук собачий. А отам, де засідатель, чи львіше вроді, ми удобство дерев'яне мали на городі». «У судді терпець урвався Годі», – мовив строго. «Вибачайте», – потерпілий посніхнувся до нього, – «більше згадувати не буду нечисті тієї». Ви ж однаково страховки не дасте на неї. Пакунок. Сів суддя у крісло чорне, щоб судить Івана, безпробудного п'яницю й злого гулігана. А Іван судді моргає, ніби по секрету, з під поли щось виставляє вкутене в газету. Зрозуміть суддя не може, що то за пакунок. Піднести Іван, напевне, хоче б подарунок. Тож і став суддя ласкавим. І судив не строго, міг би дати діб п'ятнадцять, а не дав нічого. Суд скінчився пізнувато, вже світили зорі, Нас догнав суддя Івана в темнім коридорі. «Що там в тебе у газетці? Викладай, будь ласка!» А Іван суддю по спині, як друзя-куляска. «Це, говорить, я в газетку замотав цеглину, думав, лиш припаяєш?» то бід вину!» Прокурорська норма. Довжелезним коридором ходить дід Хома. Де ті двері, за якими прокурор приймає? Молодичка йому двері помогла знайти й Він приймає від двох до п'яти. Що приймає? метикує дід біля дверей. Від двох тисяч чи двох сотень, чи від двох курей. Товариський суд. На товариському суді. Трамили Некодима, за те, що п'є, що жінку б'є, живе не як людина. Суддя сказав, плямують нас такі, як цей герої, учора бачили, як він вилазив із пивної. А Некодим, то був не я, не роздивився, як слідти, я не вилажу із пивних, мене виносять звідти. Тяганина. Гладкий кабан Худого кабана несправедливо вигнав табуна. Худий кабан у лісову управу подав негайно скаргу чи заяву. Управа справу переслала в суд, і доки суд збирав матеріали та доки свідків різних викликали, гладкий кабан напуд, напевне, схуд. Худого ж так замучили тривоги, що він охляв та й витяг ноги. Ох, як нелегко вам, худі! шукати правду у суді. Медаль Свиня на виставці стоїть, скорита п'є смачні помиї, облипла салом аж двихтить, та ще й медаль блищить на шиї. Отак буває, чудеса людина виявить у праці, але медаль за те дадуть якісь безсовісні свиняці. Несправедливість «Чижик проклинає клітку дерев'яну, гірко нарікає на судьбу погану. Я ж не крав ні злота, аніже срібла, там же тільки хліб ця крихітка була. Чижику, мій бідний, все тут зрозуміло. Ти тому попався, що украв невміло. А хто красти вміє, той не зна біди, той сухим виходить навіть із води». Оптиміст. Щоб не пропасти в хуртовину, заліз Горобчик на хвилину у кубку кінських кізяків.